Четири лекции. Първата лекция – важни неща. Втората лекция – важни неща. Третата лекция – чистия смях. И четвъртата лекция – смешни афоризми. Започвам с първата лекция – важни неща. Следваща лекция – на 7 април. Който е въвлечен в света, не е човек, а е роб. Човекът е загубил главната си способност да се развива. Всеки, който обича иллюзиите, ще става все по-слаб в живота. Бог е твой приятел и твой скрит враг. Обикни врага си и Бог, който действа в него, ще го преобрази. Умният поправя грешката, мъдрият не я допуска. Истинският човек се ражда от Бога, а обикновеният човек от Зодиакаси. Днес в един разговор обясних, няма значение под какви звезди си роден. Абсолютно никакво значение. Важно е твоето дълбоко намерение и какъв дълбок избор правиш, какви желания избираш. Те решават пътите ти, а не какви звезди. Много хора нямат реален вътрешен свят. Празно е лечението на човека, ако той не избере правилния живот. Човек, който няма връзка с правилното поведение, лечението му е голяма иллюзия. Очаква го нова болест и нови трудности, дори да бъде изликован. Неправилното поведение поражда болестите. Липсата на контрол е смъртоносен канал за разрушителните сили и голяма опасност и за човека, и за света. Съдбата означава, че човек се е самоблокирал. Значи, някой търсят вина в, в роднини, в деца, в семейство, във всякакви си варианти. Или в държавата. Няма такава вина. Ти лично си посял нещата. Никакви роднини, никакви родители. Грехопадението, израждане и омъртвяване на енергията. Хората в този свят имат много неща, но нямат себепознанието нямат Бог. Пътят към Бога е един, начинът на живот. В правилното поведение е отговорът на живота. Това поведение е по-важно от всяко богатство. То е духовно явление. Сещам се, Будда казва, ако ти не си в истината, каква медитация ще правиш? Казвам ти, защото познавам много медитатори, идват и говорят за дълбоки медитации, чи и космически. Лошото поведение на човека ще направи човекът враг на себе си. В света има много животни във формата на човеци. Да си лишен от правилно мислене е страшно наказание. Процесът на правилното мислене е тайна наука. Защото тази мисъл правилната има божествен произход. Това е връзка с източника. В положителните емоции няма положителност. Те не са духовни. Разумният човек е рядко явление. Любовта към Бога преодолява и закона, и държавата. Не позволява и на държавата да застане между Тебе и Бога. Енергията на любовта е истинския имунитет. Оттам почва имунитета, после съхраните. Боян казва, любовта е която става здраве. Който ни върви към себе познание, се заблуждава съзнание. Отнемането на живот е изгубване на истината и отделяне от развитието. Земното мислене е самата смърт. Вие знаете, учителя наричат такива хора движещи гробове. Те мислят, че са живи, даже смятат, че движението е живот. Знаещото его умира в невежество. Богатия човек не е успял, той само е оцелял, но това е жалко оцеляване. Ако обикнеш истината напълно, тя ще те освободи от главния враг – самия тебе. Смята беше само гост в райската градина. Това зло, което се вмъкна в рая, е друго. Това зло беше човекът. Така духът стана човек и се облече в материя. Самото изкушение не е грях. Грехът се намира в този, който се изкушава. Който се изкушава, това е диагноза. Никога не може да бъде истински добър. Той не може да се нарече добър човек. Изкушението е служител на Бога, за да израсне Бог в нас. Чистотата, която не е минала през изкушения, нищо не струва. Затова идват изкушенията. Който се е посветил на света, винаги е губещ. Любовта води към Бога и никога към удоволствия и надежди. Най-лошото, което е отлъчила църквата от себе си е истинския живот. Търси Бог в себе си, а не успехи и резултати. Всяко неразумно желание е дълбока пропаст. Ако обичаш без очакване, духовен човек си, чист си. В брака има падение, в женитбата има получение, а в любовта има вдъхновение. Не ти трябва раят, а ти трябва истината. Падението на човека е в нежеланието да търси и да разбира истината. Истината е явна, но хората търсят други неща, ненужни неща, защото имат погрешни цели. Това беше първата лекция.